Дроберц, Шантарам, розділ Чумацький шлях, що мерехтів тремтливим зоряним пилом, здавалося, виринав простісінько з морських хвиль на нічному обрії. Сріблясто-жовтий сяєво місяця заляло морську гладінь яскравими ближчиками. Ніч була тиха, тепла і прозора. Палуба порома, що прямувала до Гоа, була заповнена людьми, але мені вдалося відшукати місце подалі від гурту молодих туристів. Більшість їх встигла накачатися марихуаною, ГШМ або ЛСД. Відкриті чорні пельки магнітофонів і плеєрів вивергали оглушливу танцювальну музику. Молодики сиділи на своїх наплічниках, розгойдуючись і ляскаючи в долоні в такт музиці. Ті, хто їхав до ГОА вперше, линули на зустріч мрії. Багато хто хотів ще раз потрапити в те єдине у всьому світі місце, де почуваєшся абсолютно вільним. Пливучи на пошуки Карли, дивлячись на зірки і слухаючи молодь, я цілком розумів її збудження і навіть частково поділяв його, та лице моє і очі були суворі. Сидячи на хисткій палубі, я думав про улу і про той страх, що промайнув у її сапфірових очах. Їй потрібні були гроші – тисяча доларів. Я дав їй цю тисячу. Крім того, вона попросила мене провести її в номер у готелі, щоб забрати одяг. Вона тремтіла від страху, але ми зібрали її речі і заплатили за номер без всяких ексцесів. Вона ускочила в якусь халепу у зв'язку з одною оборудкою, котру організували Модена і Мауріцо. Оборудка, як і багато інших задумів Мауріцо, принесла зиск, але на відміну від попередніх випадків, цього разу люди, що втратили гроші, не побажали на цьому заспокоїтися. Вони хотіли, по-перше, повернути гроші, і, по-друге, пустити кому-небудь кров, в якому порядку для них не мало значення. Ула не сказала мені, що це за люди, чому вони ганяються саме за нею і яка небезпека їй загрожує. Мені, звісно, треба було запитати і про це. Це позбавило б мене багатьох неприємностей, а надалі, можливо, врятувало б чиєсь життя. Проте мені було не до Ула з її проблемами. Я хотів знати, де Карла. «Вона в Гоа», – сказала Ула, коли ми вийшли з готелю. «Де саме?» «Не знаю, в одному з курортних містечок». «Там повно курортних містечок». «Так, але що я можу вдіяти?» Скиглила вона, зіщулившись від мого роздратованого тону. Ти сказала, що знаєш, де вона? Угоа? це я точно знаю. Вона написала мені з мапузи, лист прийшов тільки вчора, тож вона повинна бути десь неподалік. Це мене частково задовольнило. Ми завантажили її лахи у таксі, і я дав водієві адресу Абдулив Брічкенді. Я уважно озирнувся, але не помітив, щоб хто небудь стежив за нами. Автомобіль грушив. Якусь хвилю я сидів мовчки. А чому вона виїхала? Не знаю. Вона повинна була щось сказати перед від'їздом. Вона не така вже і потайна. Ула засміялася. Щодо від'їзду вона мені нічого не сказала. Але якщо хочеш знати, особисто я думаю, що вона виїхала через тебе. Моя любов до Карли змарніла від цього припущення. А пиха стрепенулася і почала чистити пір'їни. Повинна бути якась конкретна причина. Вона боялася чогось? Ула знову засміялася. Карла ніколи нічого не боїться. Всі бояться. «А чого боїшся ти, Ліне?» Я поволі обернувся до неї, намагаючись при слабкому світлі вуличних ліхтарів розгледіти в її обличчі натяк на зловтіху і визначити, чи був підтекст у її запитанні. «Що сталося тої ночі, коли ти повинна була чекати мене біля Леопольда?» запитав я замість відповіді. «Я не змогла туди приїхати, мені перешкодили. Модене і Мауріцо в останню мить поміняли свої плани, і я повинна була залишитися з ними. Наскільки я пам'ятаю. «Ти попросила мене бути там, бо не довіряєш їм». «Так, я теж пам'ятаю, що так сказала. Розумієш, Модені, я загалом довіряю, але Мауріцо крутить ним, як хоче. Коли Мауріцо каже, що треба зробити так, то Модена не може йому заперечити». «Це поки що нічого не пояснює». «Я розумію», – зітхнула вона пригнічено. «Я намагаюся тобі пояснити. Мауріцо запланував одну операцію, точніше аферу, хотів пошити в дурні партнерів. А я опинилася ніби посередині». Він використовував мене, тому що я подобалася людям, яких він хотів обдурити, вони мені довіряли. «Ну, ти знаєш, як це буває?» «О, так, я знаю, як це буває!» «Ну, Ліна, я не була винна, що не приїхала туди. Спочатку вони хотіли, щоб я сама зустрілася з партнерами. Але я боялася їх, оскільки знала, що планує Мауріцо, тож попросила тебе супроводжувати мене. А потім вони змінили план і вирішили, що ми всі утрьох повинні зустрітися з цими людьми в іншому місці. Я не могла покинути їх, щоб попередити тебе я намагалася знайти тебе наступного дня, щоб пояснити і вибачитися, але тебе ніде не було. Чесно слово, я шукала тебе. Мені було ніяково, що я не могла приїхати до Леопольда, як обіцяла. Коли ти дізналася, що я у в'язниці? Коли ти вже вийшов? Діє сказав мені, що ти виглядаєш жахливо. Але зачекай, ти що, думаєш, я маю стосунок до того, що тебе заарештували? Так ти думаєш? Я витримав паузу, дивлячись їй в очі. А ти не маєш до цього стосунку? О, Боже! Простогнала вона. Відчай спотворив її вродливе обличчя. Вона почала швидко хитати головою з боку на бік, ніби намагалася нагнати прикру думку. «Зупиніть водію, бандкаро! Абі-абі, бандкаро! Зупиніть машину негайно!» Водій зупинився біля тротуару. Вулиця була порожня. Він вимкнув двигун і почав дивитися на нас у дзеркало. Улла плакала. Вона крутила ручку, щоб вийти, але у неї нічого не виходило. «Улло, заспокойся!» Сказав я, м'яко відірвавши її руку від дверної ручки і тримаючи їх у своїх долонях. Все гаразд. Нічого не гаразд, ридала вона. Не знаю, як ми уклепалися в це лайно. на кепський бізнесмен. Вони з Мауріцу утнули чорт знащо. Обдурили цілу купу людей. Але досі їм усе йшло плазом. А з цими не пройшло. Вони не такі, як усі. Я дуже боюся і не знаю, що робити. Вони уб'ють нас. А тут ще ти. Ти думаєш, що я видала тебе поліції? Але навіщо мені це робити, Ліне? «Ти думаєш, що я стерво? Невже ти можеш думати про мене так? За кого ти мене маєш?» Я відчинив дверцята, Ула вийшла і притулилася до автомобіля. Я виліз теж і став поряд з нею. Вона плакала і тремтіла. «Все гаразд, Уло. Я вірю, що ти незамішана в цьому. Я серйозно ніколи і не думав цього, навіть тоді, коли побачив, що тебе немає біля Леопольда. Я тебе питав просто для того, щоб покінчити з цією справою. Я не міг не запитати, розумієш?» Вона подивилася мені в обличчя. Вуличні ліхтарі яскріли в її великих блакитних очах. Губи її скривилися від страху і втоми, але в очах жевріла надія. «Ти справді кохаєш Карлу?» «Так». «Це добре», – мовила вона мрійливо і відвела погляд. «Любов – це добре. А Карлі, їй потрібна любов, дуже потрібна. Знаєш, Модена теж кохає мене. Кохає по-справжньому». Вона поринула у ті мрії, а потім відкинула голову назад і подивилася мені в очі міцно схопивши за руку. «Ти знайдеш її. Почни з мапузи і знайдеш. Карла пробуде в Гуа щотрохи, вона написала про це. Вона живе десь на березі моря, вона написала, що з вікна її видно океан. Їй туди, Ліне, і знайди її. Знаєш, на світі немає нічого, крім любові». Сльози її лишилися зі мною і злилися сіливою морською гладінню, а її слова «на світі немає нічого, крім любові» немовті наместинки на чотках нанизувалися на нитку надії. Коли настав світанок і паром пришвартувався біля причалу столиці Гоа Панаджі, я сів у автобус, що прямував Мапузу, або, як її тут називали, Мапсу. До неї було всього 15 кілометрів. Дорога звивалася поміж пишними гаями, повз кам'яниці, збудовані відповідно до стилю, що панував тут протягом чотирьох століть португальського панування. Мапуза була головним транспортним і комунікаційним вузлом північної частини Гоа. Я приїхав у п'ятницю, то був базарний день. На вулицях було повно людей, що поспішали у справах або голосно торгувалися на базарі. Я відчукав стоянку таксі і мотоциклів. Після нетривалої, але гарячої суперечки з чоловіком, що давав на прокат мотоцикли, мені вдалося виторгувати Enfield Bullet за прийнятну суму. Я вніс заставу і плату за тиждень, завів мотоцикла і покотив у збережжя. Індійська модель Enfield Bullet 350 була з одноциліндровим чотиритактним двигуном об'ємом 350 кубів. Її зібрали закресленнями англійської моделі 50-х років – British Royal Enfield. Модифікований відповідно до специфічних умов експлуатації і довговічності, Bullet був розрахований на велике терпіння, міцні нерви і вдумливе ставлення користувача. Увесь день я гасав у поміж Калангутом і Чапорою, не пропустивши жодного готелю і зрошуючи посушливі поля місцевої гостинності дощем дрібних чайових, котрі все ж таки викликали достатній інтерес. Я завів купу знайомств з міняйлами, наркоділками, злодюшками, гідами і жиголо. Майже всі вони бачили таких чужинок, якою я змалював Карло, та певні були, чи це вона. Я заходив у ресторани, щоб випити соку або перекусити, і розпитував офіціантів і метрдотелів. Вони з готовністю відповідали на питання, які я ставив на Маратхі і Хінді, але теж не могли стверджувати, що зустрічалися з Карлою. Іноді вони висловлювали різні припущення, які я перевіряв. Але все було марно. Перший день пошуків нічого не дав. Останнім, з ким я розмовляв, уже надвечір, був власник ресторану «Приморський» в Анджуні, вгодований молодий махараштрієць на ім'я Дешрант. Він приготував мені щедру вечерю з капусти, фаршированою картоплею і зеленим горошком з імбером. Грусткою підсмаженою окри і баклажанів з кислою приправою із зелені. Коли все це було готово, він сів за мій столик, щоб повечеряти разом зі мною. За його наполяганням я запив їжу склянкою кокосової фені, місцевого виробництва і такою ж самою склянкою фені з горіхів кеш'ю. Відмовившись прийняти плату за вечерю від гори, що говорив на Маратхі, він замкнув ресторан і провів мене до мотоцикла. Мої пошуки Карли вразили його. Він вважав, що це дуже романтично тож запросив мене приночувати в нього. «Тут є декілька вродливих іноземок», – сказав він. «Одна з них, якщо буде на те воля Бхагвана, може виявитися твоєю втраченою любов'ю. Ти спочатку поспи, а вранці шукатимеш її на свіжу голову, правда ж?» На малій швидкості, відштовхуючись ногами від піскуми, протарохтіли по доріжці між пальмами до будинку Дешаранта. Квадратна хатина була споруджена з бамбукових тичок, обрізків кокосової пальми і пальмового листя. Від її дверей було видно ресторан «Приморський» і відкривалася панорама Нічного моря. Увійшовши до хатини, Дашарант запалив свічки і світильники. Хатина складалася з однієї кімнати. Долівкою був пісок. Там стояв стіл з двома стільцями. Ліжко з непокритим надувним матрацом і металева вішалка для одягу. Великий глиняний горщик був наповнений чистою водою. Дашарант урочисто оголосив, що воду він дістав сьогодні з місцевого колодязя. На столі стояла пляшка кокосового «Фенні» з двома склянками. Завіривши мене, що мій мотоцикл і я сам будемо тут у безпеці, оскільки всім відомо, що це його дім, Дашарант вручив мені ключ від замка, що навішувався на двері, і запропонував залишатися у нього, поки я не знайду свою дівчину. Усміхнувшись і підморгнувши мені на прощання, він подався до ресторану. Було чутно, як він виспівує, простуючи поміж пальмами. Я притулив Ейнфілд до стіни, прив'язав до нього мотузок, а другий кінець мотузка зачепив за ліжко, розраховуючи, що як хтось захоче украсти мотоцикла, то прихопить і мене з ліжком. Повалившись на матрац, я заснув. Я міцно проспав без всяких снів чотири години і прокинувся. Зувши черевики, я узяв банку з водою і пішов до вбиральні. Як завжди в Гуа, то лед був ямкою в піску, від якої по схилу спускалася канавка на невелику уголовину. В уголовині вешталися дикі кудлаті свині місцевої чорної породи, що харчувалися відходами людської життєдіяльності. Повертаючись в хатину, щоб помити руки, я чув, як свині затупотіли уголовиною. Це був, безумовно, дуже зручний і екологічний спосіб знищення відходів, проте видовище цього свинства було переконливим доводом на користь вегетаріанства. Я прийшов до берега моря, що було кроків за 50 від хатини Дашранта. Сів на піщаному пагорбі і закурив. Наближалася північ. Берег був порожній. Місяць висів як медаль, пришпилена на небесних грудях, але яка саме медаль? Найпевніше, пурпурове серце за поранення в бою. Місячне світло накопичувалося хвилями на берег, не наче місяць закинув у море срібного невода і тепер намагався витягнути уло на пісок. До мене підійшла жінка з кошиком на голові. Її стегна похитувалися у такт хвилям, що омивали її ноги. Підійшовши, вона поставила біля мене кошика і сіла навпопічки, зазираючи мені в очі. Вона продавала кавуни, і видно було, що звикла мати справу з туристами. Енергійно пережовуючи плід бетелової пальми, вона показала мені на кошика, де лежало півкавуна. Зазвичай торговці не ходять берегом о цій порі. Певне, вона доглядала дитину чи хворого, і тепер поверталася додому. А тут їй трапилася нагода продати залишки товару. Я сказав їй на Маратхі, що буду радий купити скипку кавуна. Вона, як всі індійці, була приємно вражена і перш за все почала з'ясовувати, де і як я навчився говорити цією мовою, а потім уже відрізала мені солідний шмат. Я почав їсти його, випльовуючи насіння на пісок. Жінка спостерігала за мною і відмовилася взяти гроші. Вона підвелася, поставила кошика на голову, а я заспівав пісню з індійського кінофільму, яку дуже любили індійці. Весь світ і всі люди на світі нічого не означають для мене. Жінка заверщала від захвату і виконала декілька танцювальних па, а потім пішла собі. «От за це я тебе і люблю», – сказала Карла, опустившись на пісок поряд зі мною. Коли я почув її голос і побачив її гоже лице, серце моє закалатало, а з легенів, намов би, щезло все повітря. Стільки всього сталося, отколи ми бачилися востаннє, що на мене налетів цілий шквалт емоцій. В очах защеміло, і якби я не був таким зіпсованим, то заплакав би і хто знає, може, це було б якраз те, що потрібно. Я думав, ти не віриш в кохання, – сказав я, намагаючись не зрадити своїх відчуттів, не показати їй, яку владу вона має наді мною. Ну, я просто мала на увазі, що цим ти мені і подобаєшся, – засміялася вона, звівшила це до місяця. А взагалі-то я вірю в кохання. Всі вірять в нього. Так? А мені здалося, що дехто зневірився в нім. Люди не втрачають віру в любов і не перестають її шукати. Вони просто не вірять більше – щасливий кінець. Вони вірять в любов і закохуються, хоч і знають, що любовні історії майже ніколи не закінчуються так само добре, як починалися. Але в небесному селі ти, здається, сказала, що ненавидиш кохання. Так, я ненавиджу його, але це не означає, що я не вірю в нього. Всьому світі немає іншої такої людини, як ти, Карло. Ніжно сказав я, з усмішкою дивлячись на її профіль, звернений до нічного моря. Вона нічого не відповіла. «Так чому ж?» «Що чому ж?» «Чому я тобі подобаюся?» «А, це...» Обернулася вона до мене, звівши одну брову. «Бо я знала, що ти знайдеш мене. Я знала, що немає необхідності писати тобі і сповіщати, де я. Я знала, що ти приїдеш. Не знаю, звідки я знала, але знала, та й годі. І от я почула, як ти співаєш. «Ти схибна, ти Ліне, і оце я й люблю в тобі». Гадай, ося доброта, яка є в тобі, походить від цієї ненормальності. Моя доброта? Перепитав я щиро здивований. Так, в тобі багато доброти, Ліне. І знаєш, дуже важко стояти проти справжньої доброти в крутій людині. Наскільки я пам'ятаю, я не казала, як захоплювалася тобою, коли ми працювали під час холери. Я знаю, ти дуже боявся за мене, але ти нічого не говорив, тільки всміхався. І ти повсякчас був поряд, коли я прокидалася, коли засинала. «Я захоплююся тим, що ти робив, як мало чим захоплювся в житті. Я взагалі рідко захоплююся чимось». «А що ти робиш тут, Карло? Чому ти виїхала з Бомбея?» «Здається, було б природніше запитати, чому ти залишаєшся там». «Ну, в мене є на те причини. От-от. А в мене були причини, щоб виїхати». Вона обернула голову, вдивляючись у самотню постать, що брела до нас берегом. «Певна, то був пілігрим, що спирався на довгий ціпок». Мені кортіло дізнатися, що ж змусило її виїхати, але у неї було таке напружене обличчя, що я вирішив дочекатися слушної нагоди. «Що саме ти хотіла б знати про моє перебування в Артур-Род?» – запитав я. Вона здригнулася від того запитання, а може і від вітру, що повіяв з моря. На ній була вільна жовта майка і зелене лунгі на стегнах. Вона закопалася ногами в пісок і обхопила руками коліна. «Дивне запитання!» Я хочу сказати, що копи схопили мене в ту ніч відразу по тому, як я вийшов від тебе, щоб зустрітися з Улою. Що ти подумала, коли я не повернувся? Ну, я просто не знала, що думати. Ти не подумала, що я вирішив кинути тебе? Вона спохмурніла. Так, спочатку подумала щось таке і розлютилася. Та коли з'ясувалося, що ти не повернувся в нетрище, у свою клініку і що ніхто не знає, де ти, я вирішила, що ти, ну, займаєшся якоюсь важливою справою. Важливою справою? Гірко і сердито засміявся я. Я не міг звідти послати звістку ні тобі, ні кому-небудь ще. Я божеволів думаючи, що ти вирішила, ніби я кинув тебе. Коли я дізналася правду, що ти у в'язниці, я була у вічі. Це взагалі був дуже важкий період в моєму житті. У тій справі, якою я займалася, все зійшло на пси. Так неправильно. Ліна так жахливо, що я, напевно, ніколи не отямлюся від цього. А потім я дізналася про тебе. І все відразу змінилося в моєму житті, докоріно змінилося. Я хотів попросити її пояснити до ладу, тому що це, понад усякий сумнів, було дуже важливо, але до нас поволі, з відчуттям власної гідності, наблизився прочанин. То був Садгу, свята людина. Він був високий, худий і так засмах, що лице його було, мов, земля. На ньому була настегнува пов'язка і безліч намистин, амулетів і браслетів, а пасма сплутаного волосся звисали до пояса. Поклавши ціпка на плече, він склав руки, вітаючись із нами. Ми запросили його сісти поряд. У вас немає чарасу? запитав він на Хінді. Такої чарівної ночі було б приємно покурити. Я витягнув з кишені шматочок спресованого чарасу і простягнув йому разом з цигаркою. Хай благословить Пхагван вашу доброту, співучо відгукнувся він. Хай і вас благословить Пхагван, відповіла йому Карла на бездуганному хінді. Ми дуже раді бачити вірного служителя шиви при повному місяці. Він посміхнувся, показавши рідкі зуби, і почав готувати чилу. Коли глиняна люлька була натоптана, він підняв долоні, щоб привернути нашу увагу. «Перш ніж ми закуримо, я хочу зробити вам у відповідь дарунок. Ви розумієте мене?» «Так, ми розуміємо», усміхнувся я. «Добре, я дам вам обом благословення. Моє благословення залишиться з вами назавжди». Він витягнув руки над головою і, тримаючи їх у такому положенні, став навколішки і торкнувся лобом піску. Потім випростався і знову нахилився. Уклонився він ото так декілька разів, бурмочучи при цьому щось невиразне. Потім сів навпопічки, усміхнувся нам своєю беззубою усмішкою і подав мені знак «Запалити чилу». Ми мовчки викурили люльку до кінця, і старий хотів віддати мені рештки чарасу, але я не узяв їх у нього. Урочисто схиливши на знак подяки голову, Садго звівся на ноги і показав нам палицею на місяць. Ми відразу зрозуміли, що він має на увазі. Плями на поверхні місяця склалися в малюнок, схожий на людину з піднятими в молитві руками. У деяких народів цей малюнок називається «кроликом». Радісно захихикавши, паломник попрямував піщаними дюнами. «Я кохаю тебе, Карло», – сказав я, коли ми лишилися самі. «Кохаю тебе з тієї миті, коли ми вперше побачились. Мені здається, я завжди любив тебе. Стільки, скільки існує на світі любов. Я люблю твій голос, я люблю твоє лице, я люблю твої руки, я люблю все, що ти робиш і те, як ти це робиш. Коли ти торкаєшся мене, мені здається, що це чарівна паличка. Я люблю стежити за тим, як ти думаєш, і слухати те, що ти говориш. Я відчуваю все це, але не розумію і не можу пояснити ні тобі, ні собі. Я просто люблю тебе, люблю всім серцем. Ти виконуєш місію Бога. Надаєш сенсу моєму життю, і тому мені є за що любити цей світ. Вона поцілувала мене, і ми опустилися на пісок. Щепивши пальці і витягнувши руки над головою, ми почали кохатися. А Місяць, підкоривши море своїми молитвами, змушував його котити хвилі, що розбивалися об піщаний берег. Цілий тиждень ми вдавали туристів на відпочинку. Ми побували у всіх приморських містечках Гоа, від Напори до Кейп-Рами. Дві ночі ми провели на пляжі в Колві, справжньому диві з білого золота. Ми відвідали всі церкви в Старому Гоа. В день смерті святого Франциска Ксав'єра ми змішалися з натовпами галасливих прочан. Вулиці були переповнені людьми в святковому одязі. З усього штату з'їхалися перекупники і гандлярі. Процесі сліпих, кульгавих і покалічених людей тягнулися до базиліки святого Ксав'єра, сподіваючись на диво. Ксав'єр був іспанським ченцем. Одним із сімох сподвижників Ігнатія Лойоли, що заснував Орден Езуїтів. Він помер в 1552 році, коли йому було всього 46 років, але встиг навернути в свою віру таку кількість людей в Індії і на узбережжі Тихого океану, що легенди про його звитяги ходять досі. По кількох перепохуваннях він на початку XVII століття знайшов нарешті притулок в базиліці Бом Ісуса, Старому Гоа. Якимось дивовижним чином, Кажуть, що то було справжнісіньке чудо. Його тіло лишилося надлінним і раз на десять років його виставляли для публічного огляду. Втім, упродовж століть від нього відривали шматки плоті. Наприклад, у 16 столітті якась жінка з Португалії відкусила великий палець на нозі, а частини правої руки та кишковика надіслали різним храмам, як святі мощі. Ми з Карлою для сміху пропонували доглядачам базиліки нечувану суму за право теж відщипнути шматочок, але дістали категоричну відмову. «Чому ти вирішив займатися грабунком?» Якось уночі запитала вона мене під гуркіт прибою. «Я ж казав тобі, моє сімейне життя пішло на пси. Я втратив дочку, тож проохотився до наркотиків. Мені потрібні були гроші, щоб задовольняти цю пристрасть». «Ні, я маю на увазі, чому ти вибрав саме грабунок, а не який-небудь інший спосіб добування грошей». Це запитання жодного разу не спало на думку ні поліціянтам і суддями, ні адвокатам з психіатрами, ні тюремним властям. Я і сам часто думав про це. Знаю, це звучить дивно, але мені здається, чималу роль тут відіграло телебачення. Майже у всіх героїв екрана був у руках пістолет. Збройний грабунок здавався мені справжнім чоловічим ділом. Я розумію, звісно, що не треба великої мужності, щоб лякати пістолетом беззбройних людей, але тоді це здавалося мені найзухвалішим видом крадіжки. Я не міг би вдарити яку-небудь бабуню по голові і вихопити в неї сумочку або вдартися до чужої домівки. Пограбування уявлялося мені справедливішим. Завжди був ризик, що мене застрелить той, кого я грабую, або який-небудь коп. Вона мовчки дивилася на мене, дихаючи майже в унісо. І ще в Австралії у молоді був один кумир. Його звали Нед Келі. Він наладнав із законом. Крутий хлопець, але за вдачою не злий. Просто молодий і норвистий. На манівці він збився через копів, у яких був зуб на нього. Одного разу п'яний поліціян почав чіплятися до його сестрички і нет заступився за неї. З цього і почалися його пригоди. Але справа була не тільки в цьому. Копи ненавиділи його з багатьох причин. Головним чином тому, що в ньому вирував непокірний дух. Я був цілком на його боці, тому що я належав до революціонерів. «А що, в Австралії була революція?» – здивовано засміялася вона. «Я ніколи про таке не чула». «Революції не було». Але революціонери були. І я був одним з них. Я входив в анархістську організацію, навчився стріляти і виготовляти бомби. Ми були готові битися, коли почнеться революція. Але вона так і не почалася. І ще ми виступали проти участі Австралії у В'єтнамській війні. Хіба Австралія брала участь у ній? Тут уже розсміявся я. Так, за межами країни мало хто про це знає, але ми повсякчас підтримували США. Австралійські солдати гинули в В'єтнамі разом з американськими. Уряд посилав молодих людей на війну. Деякі відмовлялися воювати і їх садили у в'язницю, точно так, як і в Америці. Мене тоді не посадили. Я робив бомби, організовував марші протесту, бився з копами на барикадах. Нарешті у нас змінився уряд, і Австралія вийшла з війни. І ти й досі анархіст? Мені нелегко було відповісти на це питання. Оцінити, наскільки я змінився відтоді. Анархісти? почав я невпевнено. Розумієш, вони ставлять людину вище, ніж інші політичні учення. Всі вони стверджують, що людьми треба командувати, організовувати їх і направляти. І лише анархісти повністю довіряють людині і надають їй право вибирати свій шлях самій. Я теж поділяв тоді ці погляди. Дивився на людську природу з оптимізмом, але тепер так не думаю. Отже, ні, мабуть, я більше не анархіст. А коли ти займався грабунком, «Ти ототожнював себе з цим кумиром, Недом Келлі?» «Так, думаю, ототожнював. Він зібрав маленький загін, до якого входили два його найкращих друга і молодший брат. Вони здійснювали нальоти, збройні пограбування. Поліція послала проти них спецназ, але Нед з товаришами чинили їм опір і убили двох копів. І що з ним було далі? Його зловили. Уряд оголосив йому справжню війну. Проти нього надіслали цілу армію поліціянтів. «Вони оточили його загін в одному з готелів у Буші», – зав'язалася перестрілка. «Готелів у Буші?» «Бушем в Австралії називають всю сільську місцевість». Коротше, Неда Келі і його товаришів оточила армія поліціянтів. Його найкращий друг був убитий кулою в горло. Молодший брат Неда і ще один хлопець, Стів Гард застрелили один одного, щоб не потрапити копам до рук. Їм було по 19 років. У Неда був сталевий бронежилет і шолом на голові. Він вийшов назустріч поліціянтам, стріляючи з двох пістолетів відразу. І вони злякалися і побігли, але офіцер повернув їх назад. Врешті-решт вони прострілили йому обидві ноги. Був сфабрикований процес, де свідків змусили давати неправдиві свідчення, і Нед був засуджений до страти. Його стратили? Так. Його останні слова були «таке життя». Його повісили, а потім відрубали йому голову. І поліціянти використовували її як прес Перед смертю він сказав судді, що скоро вони зустрінуться на найвищому суді, і незабаром суддя помер. Карла уважно стежила за моїм обличчям, поки я розповідав цю історію. Я зачерпнув жменю піску і розсипав його. Два великі кажани пролетіли над нашими головами. Вони летіли так низько, що було чутно шурхід крил. Я змалку був захоплений історією Неда Келлі, і я не один. Багато художників, письменників, музикантів і акторів так чи інакше розробляли цю тему. Він поселився у нас в душі, в свідомості австралійців. Він був для нас кимось на кшталт Чигевари чи Еміліано Сапати. Коли мозок у мене був затьмарений героїном, в ньому бродили фантазії, в яких моє життя змішувалося з життям Неда. Але насправді між нами була істотна відмінність. Він був злодієм і став революціонером. Я був революціонером, а став злодієм. Щоразу, коли я йшов на діло, я був певен, що копи уб'ють мене. Я сподівався на це. Я розігрував цю сцену в уяві. Я уявляв собі, як вони гукають мене, наказуючи зупинитися, а я у відповідь дістаю зброю і мене вбивають. Я сподівався, що копи застрелять мене на вулиці. Я хотів загинути так само. Вона обійняла мене за плечі, а другою рукою узяла за підборіддя і обернула лицем до себе. Вона всміхалася. «А які в Австралії жінки?» запитала вона, провівши рукою по моєму волосю. Я засміявся, і вона пнула мене під бік. «Ну скажи, мені цікаво». «Ну які гарні?» – відповів я, дивлячись в її пригарне обличчя. «В Австралії дуже багато вродливих жінок. Вони люблять поговорити, незалежні такі. І вони дуже відверті, терпіти не можуть брехні. Ніхто не вміє так утнути тобі хвоста, як австралійська жінка. Утнути хвоста? Збити з тебе пиху. Повернути тебе на землю, якщо ти вже надто високої думки про себе. І коли вони встромляють у тебе шпильку, випускаючи зайву пару, можеш бути певен, що сам напросився на це. Карла лягла на спину, склавши руки під головою. Мабуть, шалений люд живе в тій Австралії. Мені дуже хотілося б побувати там. І все могло б завжди бути так само чудово, так само легко і безхмарно, як у ті дні та ночі в Гуа. Ми могли б побудувати своє життя із зірок моря і піску. Мені треба було уважніше слухати її. Вона майже нічого не розповідала про себе, проте в її словах містилися натяки, попереджувальні сигнали, такі ж ясні, як сузір'я у нас над головою. Але я не дослухався до них. Коли ми кохаємо жінку, то часто не слухаємо того, що вона каже, а просто упиваємося тим, як вона це робить. Я любив її очі, але не зумів прочитати те, що в них було написано. Я любив її голос, але не почув в нім страху і страждання. І от настала остання ніч і останній ранок. Я прокинувся у досвіда, щоб їхати назад. Карла стояла в дверях, дивлячись на безкраю мерехтливу гладінь моря. «Наїдь», – сказала вона, коли я поклав руки їй на плече і поцілував її у шию. «Що-що?» – засміявся я. «Не повертайся до Бомбея». «Чому?» «Я не хочу, щоб ти повертався туди». «Що це означає?» «Тільки те й означає, що я сказала, що я не хочу, щоб ти їхав». І чому ж ти не хочеш, щоб я їхав? А що, обов'язково повинна бути якась конкретна причина? Ну, загалом так. У мене є причина, але я тобі не скажу. Чому? Тому що я вважаю, що в цьому немає потреби. Коли я тобі скажу, що причина є, цього тобі повинно бути досить. Якщо ти справді кохаєш мене, як запевняв. Вона говорила так схвильовано і впевнено, що я навіть не обурився. Почекай, намагався я переконати її. З'ясуймо все спокійно. Мені треба повернутися до Бомбея. Чому би тобі не повернутися теж, і ми будемо разом назавжди?» «Я не повернуся до Бомбея», – відрізала вона. «Але чому, хай йому біс? «Я не можу, і не хочу, і не хочу, щоб ти повертався». «Ну гаразд, тоді давай так. Я поїду до Бомбея, щоб зробити те, що я повинен зробити. А ти почекаєш мене тут. Коли я закінчу справи, я приїду до тебе». «Я не хочу, щоб ти їздив туди», – повторила вона. «Карло, ну будь розумнішою, мені треба їхати!» «Ні, не треба!» – я спохмурнів. «Треба, Карло!» – я обіцяв Улі, що повернуся за десять днів. У неї якісь проблеми, ти ж знаєш. «Нічого з Улою не станеться, вона впорається зі своїми проблемами сама!» – кинула вона, не дивлячись на мене. «Ти що, ревнуєш мене до Ули?» – пожартував я і хотів погладити її коси, але вона обернулася до мене, пропаливши мене лютим поглядом. «Не верзи, дурниць! Я люблю Улу, але повторю «Нічого з нею не станеться». «Заспокойся. І взагалі я не розумію, в чому річ. Ти ж із самого початку знала, що мені треба буде повернутися. Ми говорили про це. Я збираюся зайнятися паспортним бізнесом. Ти знаєш, як це важливо для мене. Я дістану тобі паспорт. Я дістану тобі п'ять паспортів». Тут уже в мені прокинулася упертість. «Мені не треба, щоб ти діставала мені паспорт. Я хочу навчитися виготовляти їх самостійно. Я хочу як слід вивчити цю справу. Якщо я навчуся цьому, я буду вільний. Я хочу бути вільним, Карло, вільним. Чому ти думаєш, що у тебе повинно бути не так, як в інших? Що ти маєш на увазі? Ніхто ніколи не отримує того, що хоче, відповіла вона. Ніхто. На зміну її люті прийшло щось гірше. Те, чого я в ній ніколи не бачив. Глибока печаль людини, що змирилася з поразкою. Я розумів, що чоловік не має права будити такі почуття в жінці, тим більше в такій, як вона і знав, що рано чи пізно мені доведеться заплатити за це. Я мовив поволі і м'яко, намагаючись переконати її. Я тимчасово влаштував улов свого друга Абдули, який наглядає за нею. Але він не може наглядати за нею вічно. Мені треба знайти для неї інший притулок. «Якщо ти вийдеш і повернешся сюди, то не застанеш мене», заявила вона, притулившись до одвірка. «Як це розуміти? Це що, погроза, ультиматум? Розумій це як хочеш». Відповіла вона приречено, немов повернувшись із щасливого сну до дійсності. Прийми це як факт якщо ти поїдеш до Бомбея, сьому буде край я не поїду з тобою і не чекатиму тебе. Вибирай сам залишайся зі мною тут, зараз, або якщо виїдеш, ми попрощаємося назавжди. Я спантелично дивився на неї. Не можна ж просто висловити мені все це і цим обмежитися. Продовжував я м'яко застерігати її. Ти повинна пояснити мені все. Ти повинна поговорити зі мною як людина, а не ставити ультиматум, нічого не пояснюючи і чекати, що я сліпо скорятимусь. Між вибором і підпорядкуванням ультиматуму є істотна відмінність. Коли ти сам робиш вибір, ти знаєш, що відбувається і чому. Я не та людина Карло, щоб висувати мені ультиматуми. Якби я був таким, я не втік би з в'язниці. Ти не можеш розпоряджатися мною, наказуючи мені робити те чи інше і нічого не пояснювати. Я не така людина. Ти повинна пояснити мені, в чому річ. Я не можу. Я зітхнув і сціпив зуби, але промовив рівним тоном. Напевне, я недостатньо переконливо висловлююся. Річ у тому, що мені залишилося не так уже й багато такого, за що я можу поважати себе. Але те, що лишилося, це все, що у мене є. Людина не зможе поважати інших, якщо не поважає себе сама. Якщо я просто підкорятимуся тобі, не розуміючи, чому я так роблю... Я перестану поважати себе. І ти теж мене не поважатимеш. Погодься. Тому я питаю тебе ще раз. У чому річ? Я... я не можу. Точніше, не хочеш. Не можу, відповіла вона м'яко і подивилася мені в очі. І не хочу. Ти казав, що готовий зробити заради мене все, що завгодно. От я і прошу тебе не їхати до Бомбея, а лишитися тут. Якщо ти виїдеш, це кінець. Що за чоловік я був би, якщо послухався тебе? Мовив я, намагаючись посміхнутися. Вважаю це твоя відповідь. Ти зробив свій вибір, зітхнула вона, виходячи з хатини. Я взяв свою валізу і поклав її на мотоцикл. Покінчивши з цим, я спустився до моря. Вона вийшла з води і попрямувала до мене, вгрузаючи у піску. Майка і Лунгі щільно облягали її тіло. Мокре чорне волосся морехтіло на сонці то була найвродливіша жінка на світі. Я кохаю тебе. Сказав я, коли вона пригорнулася до мене Я міцно стискав її в обіймах І говорив у її губи Її обличчя, її очі Я кохаю тебе Все буде добре, от побачиш Я скоро повернуся Ні, відповіла вона без жодного виразу Тіло її було нерухоме Наче життя і любов назавжди покинула його Не буде нічого доброго Всьому край Завтра я виїжджаю звідси Я подивився в її очі і відчув Як завмирає і моє тіло у мені утворилася порожнеча. Не лишилося ніяких почуттів, тільки гордість. Руки мої впали з її плечей. Я обернувся і пішов до мотоцикла. Доїхавши до останнього закруту, з якого було видно наш пляж, я зупинився і обернувся, затуливши очі рукою від сонця. Берег був порожній. Не було нічого, крім столоченого піску і хвиль із пінявими гребенями, що хлюпають коло берега, наче дельфіни, що граються у воді. Розділ двадцять п'ятий Усміхнений слуга відчинив двері і провів до кімнати, приклавши палець до вуст. Жест був зайвий, бо музика так ревіла, що мене б не почули, навіть якби я кричав. Слуга жестом запропонував мені чай, показавши, що п'є зблюдця. Я кивнув. Він тихо зачинив по собі двері, залишивши мене наодинці з Абдулом Гані. Його огрядна фігура чітко вимальовувалася на тлі великого вікна в еркері, крізь яке було видно сади на дахах сусідніх будинків, і ржаво-червоні покрівлі і жовто-зелені плями сарі, що сохнули на балконах. Кімната була величезна. Вгорі висіли на ланцюгах три люстри хитромудрої конфігурації. У протилежному кінці кімнати, недалеко від парадних дверей, стояв довгий обідній стіл, оточений дванадцятьма стільцями з високими спинками. За столом уздовж стіни тяглася шафа з червоного дерева, над нею висіло величезне свічато. Далі всю стіну аж до стелі займали книжкові стелажі. У протилежній стіні було четверо вікон, в яких видніли верхівки платанів, що кидали на вулицю прохолодну тінь. В центрі кімнати, поміж стіною з книгами і високими вікнами, було щось на кшталт кабінету. За широким столом у стилі бароко стояло обите шкіру крісло. У куточку для відпочинку був чималий м'який диван і декілька глибоких фотелів. Сонце зазирало до кімнати крізь величезні французькі вікна в веркерах. Вікна виходили на широкий балкон, з якого відкривався краєвид на колабу з її садами, вірьовками, де сохла білизна і химарами, що вже всім страшенно набридли. Абдул Гані слухав музику, що лилася з дорогої старосистеми. Це була пісня, і голоси були знайомі. Зосередившись, я впізнав їх. То були сліпі співаки, яких я слухав ту ніч, коли познайомився з Хадербгаєм. Щоправда, цієї пісні вони тоді не виконували. Пристрасть і натхнення їхнього співу справляли велике враження. Коли та зворушлива пісня скінчилася, в кімнаті запала напружена тиша і, здавалося, в ній немає місця жодному звукові. «Ти знаєш їх?» – запитав він, не обертаючись до мене. «Сліпі співаки, якщо не помиляюся». «Так вони», – підтвердив Абдул. Його бездоганна англійська вимова, забарвлена індійською мелодійністю, подобалася мені додалі дужче. «Я дуже люблю їхні співліни». Більше, ніж інші пісні різних народів з тих, що я чув. Але повинен зізнатися, у глибині моєї любові до них ховається страх. Щоразу, коли я слухаю їх, а я роблю це щодня, у мене таке враження, наче вони співають мені реквієм. Він, як і раніше, стояв спиною до мене. Я чекав посеред кімнати. А певно, тривожне враження. «Тривожне», – повторив він тихо. «А вже ж тривожне. Скажи, Ліна, як по-твоєму?» Чи може геніальне творіння виправдати сотні помилок і переступів, що їх учинили, коли воно творилося? Ну, важко сказати. Залежно, що мається на увазі. Але загалом, мені здається, це залежить від того, скільки людей отримає від нього користь і скільки постраждає. Він нарешті обернувся до мене, і я побачив, що він плаче. Сльози одна за одною котилися з його великих очей і падали на довгу шовкову сорочку. Але голос його був рівний і спокійний. Ти знаєш, що сьогодні вночі убили Маджида? Ні, приголомшено відповів я. Убили? Так, убили, зарізали, немов худобину, прямісінько удома. Тіло розрубали на шматки і розкидали по всій квартирі. На стіні було написано сап на його кров'ю. Все та ж таки історія. Пробач мені мої сльози, Ліна, це новина так подіяла на мене. Та що тут прощати, мабуть, я краще прийду іншим разом. Ні ні, хадер хочеш, щоб ти хочі узявся до діла. Ми з тобою вип'ємо чаю, я візьму себе в руки, і ми обговоримо наші паспортні справи. Підійшовши до стереосистеми, він витягнув касету із записом сліпих співаків, поклав її в позолочену пластмасову коробочку і протягнув мені. «Візьми, це подарунок», – сказав він. Його очі і щоки були ще мокрі від сліз. Я вже доста наслухався їх, а тобі, я певен, вони сподобаються. Спасибі. Про я розгублено майже так само вибитий з колії його подарунком, як і звісткою про вбивство Маджида. Нема за що. Сідай поряд зі мною. Ти, здається, був у Гоа. Ти знаєш нашого молодого друга Ендрю Ферейру, так? Адже він родом звідти. Я його часто посилав в Гоа на завдання разом з Салманом і Саджаєм. Тобі теж треба буде якось поїхати разом з ними. Вони покажуть тобі те, чого не бачать звичайні туристи. Ну, ти розумієш. Розкажи, як ти провів там час? Я розповідав йому, але мені заважали зосередитися думки про Маджида. Не можу сказати, що він мені подобався, я навіть не дуже йому довіряв, але його смерть, його вбивство приголомшили і схвилювали мене. Його убили, зарізали, як висловився Абдул, у тому самому домі в Джуту, де він навчав мене основам контрабандного бізнесу. Я пригадав морський краєвид, що відкривався з вікна, басейн, обкладений багровими кахлями. Порожню кімнату в блідозелених тонах, де Маджид молився п'ять разів на днину, стаючи навколішки і торкаючись підлоги кущастими сивими бровами. Я пригадав, як сидів біля цієї кімнати, коли він робив перерву на молитву, як дивився на воду, слухаючи, як поміж пальмових гілок бринять невиразні звуки його розмови з Богом. І знову мені здалося, ніби я у пастці, ніби мною орудує доля, який байдуже до моїх власних рішень і вчинків, Ніби самісінькі зорі витворили для мене якусь величезну клітку і знає, чекали тієї вирішальної миті, яку визначила мені доля. Я багато чого не розумів, і було дуже багато такого, про що я не наважувався запитати. Всі ці загадкові обставини і події надавали мені спокою. Я відчував навислу недімну загрозу, запах небезпеки. Це страхітливе і п'янке перечуття настільки переповнювало мене, що зосередитися я міг тільки на годину, коли ми з Абдулом Гані увійшли до майстерні виготовлення паспортів. Познайомся, це Кришна і Віллу. Показав мені Абдул на двох невисоких і худорлявих працівників, що були так схожі один на одного, що я подумав, був чи бративаний. В цьому бізнесі трудиться чимало чоловіків і жінок, чиє око уловлює найдрібніші деталі, а рука діє з упевненою точністю хірурга. Але мій десятирічний досвід роботи з підробленими документами свідчить про те, що ніхто не зрівняється в цьому мистецтві з уродженцями Шрі-Ланки, якими є Кришна і Віллу. Обидва шрі-ланкійці широко усміхнулися. Вони були гарні з дуже тонкими рисами обличчя, що гармонійно поєднувалися з плавними контурами їхніх тіл. Гані повів мене, що показати приміщення, а Кришна і Віллу повернулися до своєї роботи. Це наша оглядова камера. Показав Гані пухкою рукою на довгий стіл зі стільницею з матового скла. Під склом було декілька потужних ламп. Найкраще не орудує Кришна. Вивчаючи сторінки справжніх паспортів, він відшукує на них водяні знаки і замасковану філігрань, щоб відтворити їх, коли нам це буде потрібно. Я спостерігав за Кришною, що розглядав сторінку британського паспорта, вкриту складним малюнком зі звивестих ліній. Поряд лежав паспорт з іншою фотографією, і Кришна гострим паром креслив на нім лінії, що повторюють оригінал. Поклавши на скло обидві сторінки, він перевірив їхню ідентичність. А в віллу – неперевершений майстер зі штемпелів і печаток, провадив Гані, підводячи мене ще до одного столу. Полиця поряд зі столом була заставлена рядами гумових штемпелів. Віллу може скопіювати будь-яку печатку, хоч який складний був би малюнок. У нього є три верстати новітнього зразка для профільного різання. Я витратив на них купу грошей. Ми імпортували їх з Німеччини і сплатили митникам майже стільки ж, скільки коштують самі верстати. Зате доправили сюди без зайвих проблем. Проте Віло справжній віртуоз у своїй справі і часто вважає, що краще робити штемпель руками. Я простежив за тим, як Вілло виготовляє штемпель з гуми. За зразок йому правило збільшене фотопочатки, яку ставлять в Афінському аеропорту при виїзді з країни. Працював він скалпелем і ювелірними пилочками. Виготовивши штемпель, він зробив відбиток і перевірив його, а потім уніс поправки. Тоді клапнем наждачного паперу стер малюнок на краю, і відбиток став як справжній. Новий штемпель приєднався до початок, що чекали нагоди залишити свій відбиток на підробленому паспорті. На закінчення Абдул Гані продемонстрував мені комп'ютери, пристрої для фотокопіювання, друкарські верстати, верстати для профільного різання і запаси спеціального пергаментного паперу і чорнила. Показавши мені все, що потрібно було знати на перший раз, Абдул запропонував підвести мене до колаби. Але я попросив дозволу залишитися, щоб ближче познайомитися з роботою Кришни і Віллу. Мій запал приємно вразив Абдула, а може і потішив. Йдучи, він важко зітхнув. Очевидно, гіркота втрати знов оволоділа його думками. Ми з Кришною і Віллу напилися чаю і пробалакали три години без перерви. Вони не були братами, але обидва були з Таміла і виросли в одному селі на шрі півострові Джафна. Конфлікт між тиграми Таміла, що виступали за утворення незалежної держави Таміл і Лам, і урядовими військами Шріланки, ланки землі їхнє село. Майже всі їхні родичі загинули. Хлопцем разом із сестрою і двоюрідним братом Вілу, батьками Кришни і двома його маленькими племінницями вдалося врятуватися на Рибальському судні, що перевозило біженців із Джафни на Коромандельський берег. Звідти вони перебралися до Бомбея, де поселилися на вулиці під пластмасовим наметом. Перший рік вони проіснували завдяки випадковим заробіткам і дрібним крадіжкам. Якось їхні сусіди дізнався, що Кришна і Віллу вміють читати і писати англійською, і попросив їх внести деякі зміни до патентного документа. Вони зробили це настільки вдало, що відтоді під їхнім пластмасовим дахом почали з'являтися замовники. Почувши про їхні таланти, Абдулгані умовив Хадербгая запросити їх на випробування. Вже за два роки вони жили разом з усіма своїми родичами у великій комфортабельній квартирі, зібрали грошенят і, як вважалося, були двома найкращими майстрами з підроблення документів у Бомбеї, у головному індійському центрі цього рамесла. Мені кортіло дізнатися якомога більше про це ремесло. Мене вабила мобільність і безпека, яку давало це заняття. Мій ентузіазм викликав у майстрів добротливі усмішки. Наша ділова розмова часто була пересипана жартами. Це був непоганий початок, який міг перерости в дружбу. Весь наступний тиждень я щодня ходив до майстерні. Хлопці працювали допізна, і якось я затримався у них годин на десять, вивчаючи виробничий процес і поставивши кілька сот запитань. Паспорти, з якими вони мали справу, були двох видів – справжні, що мали раніше власників, і чисті, що ніким ще не використовувалися. Перші були здобуті кишеньковими злодями, загублені туристами або продані наркоманами, що прибували з Європи, Африки, Америки й Океанії. Чисті паспорти зустрічалися рідше. Їх можна було дістати тільки в один спосіб – підкупивши співробітника посольства, консульства чи імміграційного відомства. Паспорт, що опинився в зоні дії агентів Хадербгая, купували за будь-яку ціну і передавали Кришні і Віллу. Вони показали мені такий незаповнений паспорт, що прибув з Канади. Він зберігався у сейфі разом з аналогічними документами з Англії, Німеччини, Португалії, та Венесуели. Завдяки своєму досвіду, терплячості і доброму технічному оснащенню, Кришна і Віллу могли фальшувати у паспорті все, що було потрібно замовникові. Вони міняли фотографії, відтворюючи всі опуклості і заглибини, залишені штемпелем. Іноді паспорт розшнуровувався і мінялися цілі сторінки. Печатки, дати та інші відомості вилучалися за допомогою хімічних розчинів. Нові дані заносилися спеціальною друкарською фарбою, яку вибирали в міжнародному каталозі. Рядові співробітники поліція або митниці жодного разу не поставили під сумнів достеменність документів, виготовлених кришно і віло. Часто вони вводили в оману навіть експертів. На тому ж тижні я знайшов нову квартиру для Ули в районі Тардео, недалеко від мечеті Хаджі-Алі. Лайза Картер часто відвідувала Улду, тож погодилася поселитися разом з нею. І найнявши невеликий караван таксі, ми перевезли їх на нове місце проживання. Дівчата прочудово ладнали одна з одною. Обидві полюбляли горілочку, грали в скребл або кункен, залюбки дивилися ті самі відеофільми і обмінювалися одягом. Крім того, протягом тижня, проведеного на кухні Абдули з її багатющим асортиментом харчів, кожна переконалася, що їй подобаються страви, які готує приятелька. Нова квартира символізувала для них обох початок нового життя, і хоч Ула все ж таки побоювалася Меоріцу з його аферами, вони були щасливі і повні оптимізму. Я займався карате і тягав залізо з Абдулою, Салманом і Санджаєм. Ми набиралися сил, були спритні і матки. Під час тренування я затоваришував з Абдулою, і ми стали такими ж друзями і братами, як і Салман із Санджаєм. Це було побратимство, що не вимагало довгих розмов. Часто ми зустрічалися, йшли у спортзал, тягали гирі, боролися один з одним і лупили один одного по мармизі, не сказавши за весь цей час і десятка слів. Іноді досить було поглянути в очі, щоб зрозуміти жарт і зареготатися. І в цьому спілкуванні без слів моє серце поступово відкрилося Абдулі, тож я полюбив його. Повернувшись з Гуа, я зустрівся з Казимом Алі, Джоні Сигаром і деякими іншими жителями Нетрищ. А з Прабакером ми бачилися майже щодня, коли він їздив у своєму таксі. Але в паспортній майстерні Гані було багато цікавого. Ця праця так захопила мене і забирала стільки часу, що я зовсім припинив приймати хворих в маленькій клініці, яку організував колись у моїй хатині. Якось я прийшов до Нетрищ і вгледів Прабакера, що звивався в такт мелодії, яку виконував місцевий оркестр. Прабакер був одягнений в свою шоферську форму, що складалася з сорочки кольору хакі і білих штанів. Він не помітив мене, і я мовчки стежив за ним. Непристойне погойдування стегнами поєднувалося у його танці з невинним виразом обличчя і по-дитячому безпорадними помахами рук. Він, мов той блазень, підносив розтулені долоні до сміхненої фізіономії, а в наступну мить рішучою гримасою тиця в углядача своїми геніталіями. На одному з віражів пробакер побачив мене і розплився у неосяжній усмішці. Оліне, обнявши мене, вигукнув він, у мене є для тебе новина. Справжня, фантастична новина. Я шукав тебе у всіх місцях, в готелях з голими леді, в барах із шахраями і ділками, в брудних закутках. Я зрозумів, прабу, урвав я його. Що за новина? Я збираюся одружитися. Ми з парваті влаштовуємо весілля. Можеш ти цьому повірити? А, певно, можу. «Прийми мої вітання. А тут ти репетируєш весільне святкування?» «О, так!» – підтвердив він, гойднувши кілька разів стегнами в мій бік. «Я хочу, щоб у всіх гостей були дуже сексуальні танці. Як ти вважаєш, цей танець досить сексуальний?» «Що сексуальний, то це правда. Як справи тут у Джопатпаті?» «Дуже чудово. Жодних проблем. О, Ліна, я забув. Джонні Сигар теж збирається одружуватися. Він одружується на Ситі з сестрі моєї чарівної парваті. А де він?» Я хотів би побачитися з ним. Він на березі моря. Ну, знаєш, в тому місці, де він сидить на скелях, щоб бути самотнім. Ти теж любиш самоту в цьому місці. Ти знайдеш його там. Я попрямував до моря. Обернувшись, я побачив, як прабакер дає вказівки оркестрантам, спонукаючи їх грати жвавіше. На краю селища, де чорні валуни спускалися до моря, я знайшов Джонні Сигара. На ній була біла майка і зелена каркати лунгі. Він сидів, притулившись до каменя і обійнявши себе за плечі, і замислено дивився у морські простори. Це було майже те ж саме місце, де він говорив зі мною про морську воду, людський піт і сльози того вечора, коли вибухнула пошесть холери. «Вітаю», – сказав я, сідаючи поряд з ним і пропонуючи йому цигарку. «Спасибі, Ліне», – сміхнувся він, похитавши головою. Якусь хвилю ми сиділи мовчки, дивлячись, як буруни б'ють в берегове каміння. «Знаєш, я народився». Точніше, був зачатий, он там, у Нейві Нагар. Показав він на головну базу індійського військового морського флоту. Берег закруглювався плавною дугою, і нам було добре видно будинки і казарми. Моя мати виросла недалеко від Делі. Її сім'ї всі були християни, вони добре заробляли, коли були англійці, але втратили роботу і всі привілеї після оголошення незалежності. Коли матері виповнилося 15, вони переїхали до Бомбея. Дід влаштувався чиновником у військово-морському відомстві. Жили вони в джопатпаті недалеко звідси. Мати закохалася у високого молодого моряка, уродженця Амріцара. У нього були найгарніші вуса всьому нагарі. Коли вона завагітніла від нього, батьки вигнали її з дому. Вона хотіла звернутися по допомогу до цього моряка, але він виїхав з нагари і сліди його загубилися. Він помовчав, стиснувши зуби і дихаючи крізь ніс. Очі його були примружені від сліпучого блиску води і рвучкого морського бризу. Позаду нас лунав звичний для нетрищ галас. Вигуки торговців, ляскання білизни об камінь, вереск дітлахів, сварки і недоладна мелодія, що супроводжувала прабакеровий танок. Їй велося не з медом, Ліне. Я от-от повинен був народитися, а вона опинилася на вулиці. Вона пристала до безхатьків, що мешкали навпроти Кроуфордського ринку. І носила біле сарі, яке одягають вдови, вдавала, що у неї був чоловік, але помер. Їй довелося стати вдовою на все життя, навіть не встигнувши вийти заміж. тим я й не оженився, хоч мені вже тридцять вісім років. І вмію читати і писати, мати поклопоталася про мою освіту. Веду всі господарські книги і підраховую податки для тих, хто платить їх. Я живу досить забезпечено, мене поважають. Мабуть, мені треба було одружитися років п'ятнадцять-двадцять тому. Але мати все життя прожила заради мене вдовою, і я просто не міг цього зробити. Не міг дозволити собі одружитися. Я повсякчас сподівався, що коли-небудь зустрінуся з ним і з цим моряком. У матері була тільки одна стара фотографія, де у них обох дуже серйозний, неприступний вигляд. Тож я і поселився в цьому районі, сподівався, що коли-небудь він тут з'явиться. І навженився. А минулого тижня мати померла. Він обернувся до мене, в очах у нього стояли сльози. Минулого тижня вона померла, і тепер я вдружився. Дуже сумно чути про смерть твоєї матері, Джоні. Але я певен, що вона схвалила б твоє рішення. Гадаю, ти будеш добрим батьком. Чи радше, певен цього. Він подивився на мене, і очі його говорили мені щось, але я не цілком розумів, що саме. Коли я пішов собі, він знайдивився у море, що котило піняві хвилі. Я зайшов у свою клініку. Поговоривши з Любом і Ситхартхою, яких я навчив тому, що умів сам, я переконався, що клініка в надійних руках. Я про всяк випадок залишив їм гроші, а також дав грошенят прабакеру для підготовки до весілля. Після цього я наніс візит в вічливості Казиму Алі і прийняв його запрошення випити з ним чаю. До нас приєдналися два мої колишні сусіди – Джітендре і Анандрао, і ще декілька моїх старих знайомих. Казим Алі розповів нам про свого сина Садку, що найнявся на роботу в одній з країн Перської затоки. Обговорили ми також релігійний і комунальний конфлікт в місті, до завершення якого залишалося два роки, і майбутнє весілля прабакера і Джонні Сигара. Ця щира, оптимістична бесіда з простими, чесними і гідними людьми влила в мене, як завжди, нові сили і упевненість у собі. Я попрощався з ними в якнайкращому гуморі, але не встиг пройти й декілька кроків, як мене нагнав молодий ситх Аннанд Рао. «Лінбаба, у нас тут серйозна проблема». Ананд і в найбестурботніші моменти говорив з надзвичайною урочистістю, а цього разу вираз його обличчя був геть похмурий. З рафіком, який жив у одній хатині зі мною, пам'ятаєш його? Рафіка? ну, зрозуміло, відповів я, пригадавши худе бородати обличчя свого колишнього сусіди і його неспокійний, винуватий погляд. Він замислив дуже недобре діло, випалив Ананд відверто. До нього прийшла дружина зі своєю сестрою. Я звільнив для них хатину, і тепер вони живуть там у трьох. Ну і що? запитав я нетерпляче. Ми вже вийшли на транспортну магістраль. Я не міг зрозуміти, до чого хилить Ананд, та й не хотів перейматися чужими проблемами. Коли я жив у Нетрішках, до мене майже щодня звертався хтось з отакими скаргами і натяками. Як правило, за ними не стояло нічого істотного, і я вважав за краще не втручатися». Розумієш, нерішуче вимовив Ананд, мабуть, відчувши мій настрій. Він, ну, коїться щось недобре, і я, потрібно, він замовк утупившись в своїй сандалі. Я поклав руку на його плече. Він звів голову і подивився на мене з німим благанням. «Тобі потрібні гроші?» – запитав я, сягаючи до кишені. Він сахнувся від мене, наче я його образив. Якось мить дивився мені в очі, потім розвернувся і попрямував назад. Я йшов і умовляв себе, що нічого страшного не сталося. Ан-Андрао і Рафік ділили житло понад два роки. Якщо між ними виникли якісь розбіжності у зв'язку з приїздом родичів Рафіка, то мене це не стосувалося. Я усміхнувся, подумавши, чому Аннон так спалахнув, коли я запропонував гроші. Це було звично для мене, йдучи одне трищ до Леопольда, я дав гроші ще п'ятьом приятелям, зокрема з одякальним Він опорується з цією проблемою, казав я собі. І в будь-якому разі це не моя справа. Але брехня, за допомогою якої ми намагаємося обдурити самих себе, породжує примари, що населяють наш дім уночі. І хоча я забув про Ананда з його проблемами та, пропихаючись крізь Єрму на насипі, почував, що в спину мені дихає мара. Я увійшов у Леопольд, але не встиг сісти, як на мене налетів Дід'є. Ухопив мене за руку і потягнув на двір до таксі, що чекало на нас. «Я збився з ніг, розшукуючи тебе», – сказав він уже в машині. «Побував у найбрудніших забігайлівках». «Ти не один шукаєш мене в таких місцях», – відгукнувся я. «Ліне, тобі давно пора їх купити і перебратися туди, де подають пристойну випеку. Може, знайти тебе буде і не легше, але принаймні шукати буде приємно. Куди ми їдемо?» Взяти участь у грандіозній афері Вікрама. До речі, придумав її я, щоб завоювати холодне кам'яне серце нашої крихітки латиції. Поки ми з тобою тут балакаємо, воєнні дії вже почалися. Хм, я, звісно, бажаю йому успіху, але я хочу їсти», – спохмурнів я. Я вже націлювався на пристойну порцію плову, тож краще випусти мене. Забудь про плов. Ти ж знаєш, Леті – дуже уперта дівчина. Якщо хтось задарма пропонуватиме їй навіть золото і діаманти, вона ні за що не візьме їх. Так само вона не піде нам на зустріч в цій афері, якщо хтось не умовить її. Ну, наприклад, такий чоловік, як ти. Все це повинно статися за найближчі півгодини, тобто рівно о третій Чому ти думаєш, що Леті послухається мене? Ти єдиний з нас, хто не викликає у неї ненависті. Та й раніше не викликав. Сказати «я ненавиджу тебе» для неї все одно, що освідчитися. Вона послухається тебе, я певен. Без тебе весь план провалиться. Наш вікрам задля здійснення цього плану вже кидався з ризиком для життя у всякі невіженства. Неначе сама по собі любов до цієї жахливої дівчини не є достатнім доказом його божевілля. Ти просто уявити собі не можеш, скільки всього нам з вікрамом довелося передбачити і приготувати задля одного єдиного моменту. «А чому все це так раптово? Чому ви раніше не попередили мене?» – вирадував я, не в змозі відігнати думки про тарілку плову. «Я для цього і шукав тебе по всій колабі. У тебе просто немає вибору, Ліна. Ти зобов'язаний виручити вікрама. Я ж знаю тебе, старий. У тобі, як і в мені, живе патологічна віра в кохання і те божевілля, на яке вона прилікає свої жертви». «Ну, знаєш, це ти вже загнув. Загинай тоді сам» засміявся дід'є, але ти теж підчепив любовну лихоманку, і в глибині душі розумієш, що ми повинні допомогти вікраму. Господи, гаразд, зроблю, що зможу. А в чому полягає наш план? План дуже непростий. Хвилиночку урвав я його. Те, що ви замислили, небезпечне? Ну, і незаконне. Ну, я так і думав. У такому разі не розповідай мені нічого, поки ми не прибудемо на місце. У мене і так же голова забита похмурими думками. Дако. Я знав, що ми зможемо на тебе розраховувати. У мене є новина для тебе, яка, можливо, трохи розвіє їх. Викладай. Жінка, яка засадила тебе у в'язницю, іноземка, що живе в Бомбеї. Це абсолютно точно. І це все? Так, на жаль, поки що більше нічого. Але я не заспокоюся, поки не з'ясую все до кінця. Спасибі, Дідія. Нема за що. Ти, до речі, виглядаєш дуже добре. Мабуть, краще, ніж до в'язниці. Ну, я став душчий, погладшав трохи. «І відчайдушніший?» Я засміявся і одвів погляд. Тому що так і було. Таксі зупинилося біля залізничної станції «Марін Lines. Це була перша зупинка після центральної станції «Чердж Піднявшись на платформу, ми побачили вікрама з декількома друзями. «О, добре, слава Богу, ти нарешті з'явився!» Вигукнув вікрам несамовито трясучи мою руку. «Я вже думав, ти не приїдеш». «А де летиться?» – запитав Дід'є. «Пішла купити якої-небудь води, А я... Он вона колочайної. А, бачу. То вона нічого не знає про наш план? Ні, друже, і близько. Я страшенно боюся, що наш план зірветься, а яр. А що, якщо станеться нещасний випадок, і вона загине, га, дідіє? Як ми виглядатимемо, якщо я уб'ю її, роблячи пропозицію? Так, мабуть, це буде не зовсім правильний початок, сказав я. Ну, що ти хвилюєшся, все буде гаразд, заспокоював його дідє, витираючи на пахченою хустку чоло, що змокло від хвилювання, і поглядаючи, чи йде поїзд. «Все пройде нормально. Ти повинен вірити в перемогу». Так само казали Янкі під Джонсвілем, Айяр. «Що я повинен робити вікрами?» – запитав я, щоб заспокоїти його. «Ух!» – промовив він з таким виглядом, наче допіру піднявся пішки на сотий поверх. «По-перше, Леті повинна стати на цьому місці лицем до тебе, от як я зараз стою. Зрозуміло? Вона повинна бути точно на цьому місці. Ми перевіряли це тисячу разів, і це повинно бути саме тут. Розумієш?» Угу, удавано спохмурнів я. Кажеш, вона повинна стояти... Е... Саме на цьому місці. Де-де? Слухай, розлютився він. Це дуже серйозно. Гаразд, гаразд, не кип'ятися. Значить, я мушу зробити так, щоб леття стояла на цьому місці. Так, і очі у неї повинні бути зав'язані. Зав'язані? Так, Ліна, зав'язані хусткою. У цьому весь фокус. І навіть якщо вона дуже злякається, хустку вона не повинна знімати. Злякається? Так, це твоє основне завдання. Коли ми дамо сигнал, умовити її зав'язати очі і не розв'язувати їх навіть в тому разі, якщо вона кричатиме. Кричатиме? Так, спочатку ми думали, що може краще заткнути її рота кляпом, але потім вирішили, що так не буде краще, бо вона може трохи сказитися. Вона без кляпа сказиться. Сказиться? Так, ось вона йде. Ну, чекай нашого сигналу. Привіт, Ліне, мовила Летті, підходячи до мене і цілуючи в щоку. Ти у нас просто товстоном став. Ти теж маєш чудовий вигляд, усміхнувся я, розглядаючи її. А що все це означає? Я дивлюся, вся з зібралася. А ти не в курсі? Ні, звісно. Вікрам сказав мені тільки, що ми повинні зустрітися тут з тобою і Дід'є, а тут цілий натовп. З якого приводу глянка? Збоку Черчгейт показався поїзд, що поволі наближався до нас. Вікрам дико вирячив очі і почав трясти головою. Я зрозумів, що це сигнал. Поклавши руки Леті на плечі, я трохи розвернув її, щоб вона стояла точно на обумовленому місці спиною до краю платформи. «Леті, ти мені довіряєш?» – запитав я її. «До певної міри», – всміхнулася вона. «Окей», – кивнув я, – «тоді я попрошу тебе зробити дещо. Я знаю, моє прохання трохи дивне, але якщо ти не зробиш цього, то не зрозумієш, як гаряче кохає тебе вікрам. І як усі ми тебе любимо. Це маленький сюрприз, який ми для тебе приготували. Потяг почав гальмувати біля платформи, очі леті блищали, на губах грала невпевнена усмішка. Вона була приємно збуджена і заінтригована. Вікрам і діді відчайдушно махали мені за її спиною, спонукаючи поквапитися. Пихкаючи, поїзд з переможним металевим скреготом, зупинився. «Дозволь зав'язати тобі очі і не знімай пов'язку, поки ми не скажемо». «Нічого собі, проханічко». А я у відповідь знизав плечима. Вона дивилася на мене, вирячувши очі. Потім вона всміхнулася, звила брови і кивнула. «Окей». Вікрам підскочив до неї і зав'язав їй очі хусткою, запитавши, чи не дуже тисне. Потім він змусив її зробити пару кроків назад, до самого поїзда, і попросив витягнути руки вгору. «Підняти руки? Отак. так? Вікраме, якщо ти вирішив полоскотати мене, то пошкодуєш про це!» У цей момент на даху вагона з'явилося декілька чоловіків. Вони лягли не тьма і, звісившись униз, схопили летицю за руки, а потім без жодних зусиль підняли її на дах. Важила вона небагато. Леті завищала, та її виск потонув в оглушливому свистку чергового постанції, що дав сигнал до відправлення. Поїзд поволі рушив з місця. «Залазь!» – крикнув мені вікрам і поліз драбинкою на дах. Я поглянув на Дід'є, але він похитав головою. «Ні, друже мій, ця еквілібристика не для мене. Влізай швидше!» Я помчав на вздогін потягові і видерся на дах. Там було з десяток чоловіків, зокрема, гурт-музик, що тримали на колінах табли, цимбали, флейти і тамбурини. Трохи далі розташовувався другий гурт, у центрі якого сиділа Леті, як і раніше з пов'язку на очах. Четверо про всяк випадок тримали її за руки і за плечі. Вікран стояв перед нею на колішках і благально казав їй. «Присягаюся, Леті, це буде великий сюрприз для тебе!» «О, так, це і справді величезний сюрприз!» – кричала вона. Але його й не порівняти буде з тим сюрпризом, який чекатиме на тебе, коли ми спустимося звідси, клятений вікрами патель. Летті. окликнув я її. Та тут такий разючий краєвид. Ох, пробач, я забув що у тебе зв'язані очі, але ти сама переконаєшся, коли знімеш пов'язку. Це чистісіньке божевілля, Ліне. звернулася вона до мене. Скажи цим покидькам, щоб вони відпустили мене. Ніяк не можна, Летті, остеріг її вікрам. Вони тримають тебе, щоб ти не впала бо ти можеш стати і заплутатися головою в дротах Айяр. Почекай ще півхвилини і відразу зрозумієш все, що відбувається. Я її так розумію, не хвилюся. Я розумію, що тобі не жити в Коли я спущуся з цього чортового даху, вже краще тобі скинути мене з нього просто зараз. Якщо ти думаєш, що Вікрам розв'язав хустку, побачивши панораму, яка відкривалася з даху поїзда, що мчав на повній швидкості, летить на самохід розявила рота і на її обличчі з'явилася широка усмішка. «Ова! Це... це справді вражає!» «Дивися!» – вікрам витягнув палець вперед за рухом поїзда. Над дахами вагонів у поперек було напнуто величезне полотнище, прикріплене до опор лінії електропередачі. Воно роздувалося, як вітрило над палубою морського судна. На полотнищі були написані фарбою якісь букви, кожна заввишки з людський зріст. Наблизившись, ми прочитали напис, що тягнувся від краю до краю. «Летиція!» «Я кохаю тебе!» «Я боявся, що ти випростаєшся і з тобою щось станеться, тож хлопці тримали тебе», – сказав Вікрам. Раптом оркестранти гучними і пронизливими голосами завели популярну любовну пісню, перекриваючи навіть страхітливий гуркіт барабанів і завивання флейт. Вікрам і Летиція невідступно дивилися одне на одного. Поїзд зупинився на наступній станції і рушив далі. Незабаром ми побачили ще одне полотнище. Воно запитувало – «Ти вийдеш за мене заміж?» Ми залишили це запитання позаду. Летті плакала. Вони обоє плакали. Вікрам кинувся до Летиці і обійняв її. Вони поцілувалися. Я відвернувся і подивився на музик. Вони сміхнулися мені, не припиняючи співати, і захитали головами. Я виконав перед ними невеликий переможний танець, а пояс тим часом трясся і розгойдувався, прямуючи перед містями. Мрії мільйонів людей народжувалися навколо нас щодня. Мільйони їх умирали і народжувалися знову. Вогке повітря мого Мумбаї було перенасичене ними. Моє місто було гарячою оранжереєю, де виростали мрії. А тут, на цьому іржавому темно-червоному даху, народилася ще одна мрія. І поки ми летіли крізь вогке повітря, я подумав про свою сім'ю. Я подумав про Карло. І я затанцював на спині цієї сталевої змії, що тікала від хвиль вічного безкрайнього моря, котрі нас її. Отож, летиця прийняла вікрамову пропозицію, і на тиждень обоє щезли з нашого поля зору. А за нашим столиком у Леопольді панувала чудова, майже щаслива атмосфера. Коли вони нарешті повернулися, всі радісно привітали їх. Заглянувши до ресторану після тренування, ми з Абдулою трохи кепкували з вікрама, що перебував у блаженно-знесиленому стані. Поки він розводився про свою любов, ми зосереджено їли. Дід тішився успіхом його матримоніального плану і від усіх підряд вимагав внеску в загальний казан у вигляді міцних напоїв. Піднявши голову від тарілки, я угледів у дверях вуличного злодюжку, що обслуговував наш чорний ринок. Він робив мені якісь знаки. Я вийшов разом з ним з ресторану, щоб дізнатися, в чому справа. «Ліне, велика біда для тебе», – швидкомовив він, озираючись. «Три африканці, дуже великі і дужі. Вони шукають тебе, хочуть убити». «Убити?» «Так, це точно. Тобі краще виїхати, хоч і ж вшивайся з Бомбея на якийсь час». Він побіг і згубився в натовпі. Спантеличений, але не дуже стурбований, я повернувся за столик. Не встиг я проковтнути і двох ложок, як за вікном з'явився Джордж Близнюк і почав махати мені. «У тебе, схоже, на приємності старий». Мовив він своїм звичайним бадьорим тоном, але обличчя його було напружене і перелякане. Тут з'явилися три африканські горили, здається, з Нігерії, які, схоже, хочуть заподіяти тобі деякі тілесні неприємності. Якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Де вони? Не знаю, друже, я бачив, як вони розмовляли з одним вуличним хлопчаком, а потім сіли у таксі. Здоровенні лобиряки, скажу я тобі. На силу помістилися в це таксі, довелося їм частину тілес виставляти з вікна на двір, якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Що вони мають проти мене? Не знаю, хочу би, друже. Вони не поділилися своїми планами, але видно, що замислили щось недобре. На твоєму місці я ходив би по місту з великою обережністю, сонечко моє. Я поліз в кишеню, але він зупинив мене. Поживу для роздумів я видаю безплатно. За це брати гроші не годиться. Він помітив трьох німецьких туристів і ледачою ходою попрямував до них. Якщо спершу ще можна було сумніватися, то після повідомлення близнюка мене охопила тривога. Через усі ті балачки обід мій тривав досить довго. А незабаром з'явився і третій гонець – прабакер. «Ліне!» – перелякано видихнув. «Дуже погані новини!» «Я знаю, прабу. Три африканці. Вони хочуть убити тебе і побити. Вони усюди ставлять запитання. Це такі великі хлопці просто буйволи. Ти повинен терміново зробити щасливий порятунок». Я хвилин п'ять заспокоював його, а оскільки він поклав собі не відходити від мене ні на крок, щоб захищати, довелося придумати йому доручення. «Перевірити». Чи не зупинилися ці африканці в одному з тих готелів, де він буває? Повернувшись до дід'є, Вікрама і Абдули, я сповістив їм ту новину. Досить довго всі сиділи мовчки, думаючи, що тут можна вдіяти. Першим порушив мовчання Вікрам. «Треба знайти цих покидьків і проламати їм довбешки Аяр», запропонував він, допитливо дивлячись на нас. «А перед цим убити їх на місці», – докинув Абдула. Вікрам кивнув. «Зрозуміло ось що», – сказав дід'є. «По-перше, Ліна, тобі не можна залишатися самому, поки ця проблема не вирішиться». Вікрам і Абдула згідно кивнули. «Я покличу Салмана і Санджая», – вирішив Абдула. «Ми не покинемо тебе самого братику». «А по-друге», – провадив Дідіє, – «ця трійця не повинна залишатися в Бомбеї. Так або так, а треба їх позбутися». Ми підвелися і попрямували були до каси, щоб розрахуватися, але Дідіє зупинив мене. Посадивши мене коло себе, він узяв зі столу серветку, згорнув в неї щось під столом і передав мені. Це був пістолет. Те, що дід'є тягає з собою зброю, було повною несподіванкою для мене. Я був певен, що й інші не знають про це. Я встав і приєднався до Вікрами і Абдули, що виходили з ресторану. Коли я озирнувся на дід'є, він серйозним виглядом кивнув мені, труснувши чорними кучерями. Ми знайшли їх, але у нас пішов на це день і майже вся ніч. Врешті-решт нам допоміг Хасан Обіква, ще один африканець. Ці троє приїхали до Бомбея вперше, і він їх не знав. Його інформаційна служба довідалася, що вони ганяються за мною через якусь операцію з наркотиками і настроєні рішуче. Водієві Хасана Рагіму, що майже повністю оклигав каліцтва, отриманих у в'язниці, далося з'ясувати, що вони зупинилися в одному з готелів у районі форту. З дуже серйозним, мало не сором'язливим виглядом Регім запропонував мені вирішити цю проблему раз і назавжди, маючи на увазі, що може порішити цих африканців у мене на очах, поволі і з максимальними муками. Регім почувався моїм боржником після того, як я визволив його з в'язниці на Арту Роуд, і це, на його думку, було найменше, що він міг зробити для мене в цій ситуації. Я відхилив його щедру пропозицію. Я повинен був сам з'ясувати, в чому справа, і покінчити з цією історією. З великим розчаруванням Рагім змирився з моїм рішенням і відвіз нас до готелю, де зупинилися ті африканці. Він лишився на дворі стерегти наші авто, а ми з Абдулою і Вікрамом увійшли до середини. З Рагімом лишився і Салман та Санджай, які повинні були перегородити шлях копам у разі їхньої появи чи, принаймні, затримати їх, поки ми не вшимося. Один з хлопців Абдули зустрів нас і пошепки запропонував пройти за ним у номер по сусідству з африканцями. Приклавши вухо до стіни, ми почули якісь голоси. Вони базікали про якісь неістотні дрібниці. Аж несподівано, один з них вимовив фразу, від якої у мене мурашки забігли по шкірі. «У нього на шиї медаль», – сказав він, із золота. Я хочу забрати її». «А мені подобаються ці його туфлі, чи то пак чоревики», – сказав інший. «Я беру їх». Врешті вони домовилися зловити мене на стоянці неподалік мого дому, а потім побити мене до смерті і обчистити. Це було дуже дивне відчуття, стоячи в темноті, слухаючи подробиці власного вбивства. Шлунок мій стиснувся, в ньому вирувала якась нудотна суміш страху і гніву. Я сподівався, що вони розкриють план своїх дій, дадуть хоч який-небудь ключ до вирішення цієї загадки. Але про це вони не говорили. Абдулла слухав, приклавши ліве вухо до тонкої перегородки. Я приклав праве. Наші очі були на відстані долоні. Я ледве помітно кивнув, даючи знак, що пора починати. Абдула теж так думав. Ми стояли перед дверима їхнього номера, у мене в руках була відмичка. Ми полічили у зворотньому порядку. Три, два, один. Я вставив відмичку в замок, повернув її і перевірив, чи не замкнені двері зсередини на засув. Двері не були на засуві. Я відступив на крок і відчинув їх ногою. Минула секунда, дві, три, поки африканці дивилися на нас, розявивши роти і витріщивши очі. Найближче до нас був здоровенний голомозий Мурин з глибокими паралельними шарамами на щуці. Він був одягнений в майку і боксерські труси. За ним стояв трохи нижчий зарізяка, на ньому були тільки шокейські трусики. Схилившись над туалетним столиком, він нюхав героїн. Третій член ватаги був ще нижчим, але з дуже добре розвиненою мускулатурою. Він лежав на ліжку в глибині кімнати, гортаючи плейбой. У кімнаті стояв запах поту і страху. Абдула поволі й обережно зачинив двері, а потім замкнув їх. Як водиться, він був у чорному вбранні. Вікрам завжди носив чорний ковбойський костюм. Так сталося, що й на мені були чорні штани і футболка. Приголомшені африканці, мабуть, взяли нас за членів якогось клубу чи банди. «Якого біса?» – прогорчав найвищий. У відповідь я підскочив до нього і затопив у зуби. Але він встиг виставити руки, і ми щепилися в тісних обіймах. Вікран накинувся на того, що лежав на ліжку, Абдулі дістався третій, біля туалетного столика. Суточка була коротка, але жорстока. Нас було шестеро в тісному приміщенні, і кидатися було нікуди, хіба що на суперника. Абдула впорався зі своїми за однісіньку хвилину. Я почув переляканий вигук, що переріс у гарчання, коли Абдула хльостко і сильно ударив африканця долоною спереду по шиї. Він упав, хапаючи ротом повітря і схопившись за горло. Той, що лежав на ліжку, звівся на ноги, щоб скористатися висотою. Абдулла з Вікрамом перевернули ліжко, скинувши бідолаху на підлогу. Стрибнули на нього і почали місити руками і ногами, аж він затих. Я схопив свого суперника лівою рукою за майку, а правою товк його у пико. Не звертаючи особливої уваги на мої удари, він учепився обома руками в моє горло і почав здавлювати його. Я зрозумів, що наступний ковток повітря зможу зробити тільки тоді, коли переможу його. Звідчай душними зусиллями, я тиснув правою рукою йому в обличчя, маючи намір потрапити великим пальцем в центр ока. Але він сіпнуся головою, і я поцілив украй ока, біля скроневої кістки. Я тиснув щосили, поки око не вискочило з очної ями і не повисло на канатику. Я хотів відірвати око, але його власник зумів так далеко відхилити голову, що я не міг дотягнутися до нього і тільки з нею по обличчю. Це був міцний горішок. Він здавив мою шию ще дужче – Хоч я й накачався в спортзалі та знав, що він задушить мене. Я поліз в кишеню, щоб дістати пістолет і застрелити його. Тієї миті вбивство не здавалося мені недопустимим. Повітря у мене в легенях більше не було. Перед очима попливли мандельбротівські барвисті кола, тож мені нічого не залишалося, як убити його. Тієї миті вікрам щосили влетюще що в його стільцем. Насправді оглушити людину не так легко, як можна подумати, подивившись декілька крутих кінофільмів. Якщо пощастить, то можна вивезти людину з ладу одним ударом. Але мене неодноразово лупцювали залізними прутами, киями, ногами в тяжких черевиках і кулаками, а я лише раз знепритомнів. Вікраму довелося повторити свій номер п'ять разів, перш ніж африканець зігнувся навпіл і повелився додолу. Вся задня частина його голови була кривавим місивом. Мабуть, його череп був пробитий у кількох місцях, та попри це він був притягомий, хоча й на межі притомності. Нам довелося ще півгодини попрацювати з ними, щоб змусити їх заговорити. До нас приєднався Рагім, що звертався до них англійською і їхньою рідною мовою. У їхніх паспортах було вказано, що вони громадяни Нігерії і прибули до Індії як туристи. Обшукавши їхні гаманці і валізи, ми з'ясували, що перед цим вони заїжджали до Лагосу. Поступово стало зрозуміло, що це гангстери, яких прислали наркоділки Лагосу, щоб покарати мене за шахрайство, яке я начебто здійснив під час продажу героїну і пігулок Мандраксу. Наслідок цієї афери гандлері втратили 60 тисяч доларів. Тосі з шахраїв сказав їм, що я – московий центр цієї афери і винен у тому, що пропали їхні гроші. Все це найманці нам сказали, але потім затяглися і не хотіли зізнаватися, хто назвав їм моє ім'я. Вони заявили, що не можуть зробити це без дозволу ватажка їхньої банди в Нігерії, Але під нашим натиском їм все-таки довелося зілляти нам цю інформацію. Виявилося, що це був Мауріццо Балькане. Я вставив видавлене мною око назад у очну ямку, але воно не зайшло до кінця, і було ясно, що він ним не бачить і навряд чи побачить колись. Ми заклеїли око скотчем, забинтували бандитові голову і зв'язали разом з двома його приятелями. Після цього я звернувся з напутним словом. «Ці люди відвезуть вас в аеропорт, де ви чекатимете на автостоянці. Завтра уранці є рейс на Лагос, і ви повинні відлетіти цим рейсом. Ми купимо квитки на ваші гроші. І затямте, що я не маю до цієї справи ніякого стосунку. Я розумію, що це не ваша провина, а Мауріцо, але пропонувати вам свою дружбу не буду. З Мауріцо я розберуся сам». «Отже, повертайтеся до того, хто вас послав, і скажіть йому, що Шахрай своє отримає. Якщо ж ви коли-небудь ще приїдете сюди, то ми вас знищимо. Зрозуміло? Щойно ви з'явитеся в Бомбеї, вам кінець». «Вам зрозуміло, дідько, б вас ухопив?» – не втерпів вікрам. «Ви приїхали сюди і запхнули свого смердючого носа в індійські справи. Індія відтепер закрита для вас. Тільки спробуйте ще раз сюди запхатися, і я власноруч відріжу вам яйця». «Бачите цю пляму, яку ви залишили на моєму розтакому капелюсі, йолопив ви Ви зазіхнули на капелюх індійця. Якщо ви коли-небудь ще спробуєте напаскудити індійському хлопцю, вам не буде пощади, особливо, якщо він в капелюсі». На цьому я кинув їх і, взявши таксі, попрямував на нову квартиру Ули. Якщо хтось і знав, де може бути Мауріцо, то це вона. Горло у мене набрякло, я на силу міг промовити слово. Не міг думати ні про що, крім пістолета в кишені. Він розростався, в моїх думках, до неймовірних розмірів, поки візерунок на колодці не став завбільшки з малюнок на корі коркового дерева. Це був Вальтер П-38, один з найкращих напівавтоматів. Подумки я всадив у Мауріцо всі вісім дев'ятиміліметрових куль з обойми. «Мауріцо, Мауріцо», – повторював я, аж мій внутрішній голос порадив мені позбутися пістолета, перш ніж я зустрінуся з Мауріцом. Я почав барабанити в двері квартири, і коли Лайза відчинила мені, я без слів пройшов повз неї у вітальню, де знайшов уло, що сиділа на тахті. Вона плакала. Угладівши мене, вона звела голову, і я побачив, що її ліве око набрякло, причому не саме по собі. «Де Мауріцо? запитав я. «Ліна, зачекай!» – заридала вона. «Модена!» «До біса Модену, мене цікавить Мауріцо. Де він?» Лайза постукала пальчиком по моєму плечу. Я обернувся до неї і лише зараз помітив, що в руці у неї великий кухонний ніж. Вона кинула головою на двері спальні. Я подивився на улу, потім знов на лайзу. Вона поволі кивнула. Він ховався в шафі. Коли я витяг його звідти, він почав благати пощади. Я схопив його ззаду за ремінь і потягнув до вхідних дверей. Він почав кричати на гвалт, я ударив його пістолетом по обличчю. Він зарепетував ще голосніше, і я ударив його ще дужче. Коли він знову розтулив рота, я приставив пістолет до його потилиці. Він замовк. Лайза прогорчала, погрозливо розмахуючи кухонним ножем. «Тобі пощастило, що я не встигла увіткнути його тобі в череву мерзотнику. Тільки спробуй зачепити її ще раз, я уб'ю тебе!» «Що йому тут було потрібно?» – запитав я. «Це все через гроші, вони у Модене!» Ула подзвонила Мауріцо. Вона замовкла, перелякана виразом, з яким я подивився на Улу. «Так, звісно, Ліне, їй не можна було дзвонити». Проте вона подзвонила йому і домовилася, що вони всі у трьох зустрінуться тут сьогодні. Але Модена не з'явився. Вона не знала Ліна, що Мауріцо вплутав тебе в цю справу. Він тільки за хвилину до твого приходу признався нам, що назвав твоє ім'я гангстером з Нігерії. Він сказав, що йому потрібні гроші, щоб виїхати, тому що вони ганятимуться за ним по тому, як упораються з тобою. Якраз перед тим, як ти прийшов, наш герой почав бити Улу, намагаючись з'ясувати, де перебуває Модена. Де гроші? запитав я Улу. Я не знаю, Ліне, заридала вона. Добіса гроші, мені вони геть не потрібні. Модена соромився того, що я працюю, але він не розуміє краще працювати на панелі, ніж брати участь у цьому божевіллі. Він любить мене так, любить, і він не винен перед тобою в цій справі з африканцями, Ліне. Присягаюся тобі. Це Мауріцу придумав. Уже скільки тижнів все це триває. Так, я і знала, що цим все скінчиться. А сьогодні Модена забрав гроші, які вкрав Мауріцо, і заховав їх десь. Він зробив це заради мене. Він любить мене, Ліна. Вона знову істерично заридала, я обернувся до Лайзи. Я забираю його з собою. «Дуже добре», – кивнула вона. «У вас усе нормально?» «Так, не хвилюйся. Гроші на життя у вас є?» «Є, є. Я пришлю Абдулу, а ви замкніться і не впускайте нікого, крім нас. Ясно?» «Все таки буде», – сміхнулася вона. «Спасибі, Гілберте, ти знову порятував мене». «Забудь про це». «Та ні, не забуду», – сказала вона, замикаючи за нами двері. Мені хотілося б написати, що я не став бити його, але, на жаль, не зможу. Він був боягузом і в тому, щоб відлупцювати його, не було ніякої доблесті. Він навіть не намагався захиститися. Тільки пхинькав і благав пощадити його. Мені хотілося б також написати, що спонукав мене тільки праведний гнів і законне бажання помститися йому за той мерзенний учинок, але і цього я не певен. Навіть зараз, через багато років, я не можу стверджувати, що в мені назвалося глибше, темніше і менш виправдане відчуття, ніж справедливе обурення. І то були ревнощі. І ще одна маленька, але бридка часточка мого єства відіграла свою роль, підбурюючи мене побити його за красу, а не за підлість. З іншого боку, мені, звісно, треба було б його убити. Коли я залишив його оскривавленого і приниженого далеко від лікарні Святого Георгія, Мій внутрішній голос попередив мене, що на цьому проблеми не закінчаться. Я навіть подумав, був стоячи над його тілом, чи не ухвалити йому смертельний вирок. Але я не міг цього зробити. Мене зупинило перш за все те, що він сказав мені, коли благав пощади. Він сказав, що видав мене бандитом бандитам ревнощів і заздрості до мене. Він заздрив моїй упевненості в собі, моїй фізичній силі, моїй здатності заводити друзів. І тому він ненавидів мене. Отже... У цьому ми не дуже відрізнялися один від одного. Я ще й не охолов від всіх цих перепитій, коли наступного ранку, провівши тих нігарійців в аеропорт, попрямував до Леопольда, щоб повернути Дід'є невикористаний пістолет. Біля ресторану я зустрів Джонні сигара, що чекав на мене. Гнів, змішаний з жалем, переповнював мене, і я на силу зосередився на тому, що він мені говорив. «Дуже погана справа, Ліне. ан убив Рафіка. Перерізав йому горло. Це вперше, Ліне». Він мав на увазі, що досі жодного разу жоден з мешканців наших нетрищ не вбивав іншого. У селищі жило 25 тисяч душ. Вони сварилися, сперечалися і билися один з одним, але до вбивства справа ніколи не доходила. Приголомшений цією звісткою, я раптом пригадав Маджида. Мені вдалося якось загнати думку про його вбивство в найдальший куточок свідомості і не згадувати про це останнім часом. А звістка про вбивство Рафіка випустила її на волю. Вбивство старого мисливця за золотом, одного з ватажків мафії, криваве вбивство, як назвав його Абдулгані, змішалося в моїй свідомості з кров'ю на руках Ананда. Ананд, чиє ім'я означає «щасливий», намагався поговорити зі мною того дня перед вбивством. звернувся до мене по допомогу» і не отримав її. Я притиснув руки до обличчя, потім пригладив ними волосся. Вулиця навколо нас була гамірна і строката, як завжди. Публіка в Леопольді пила, балакала і сміялася, як завжди. Але в світі, де мешкали ми з Джоні, щось змінилося. Він втратив свою невинність, став не таким, як раніше. Тепер усе буде по-іншому, тепер усе буде по-іншому, калатало у мене в скронях. А перед очима у мене промайнуло видіння, немов листівка, надіслана долею. Це було видіння смерті, безумства, страху. Проте воно було безформне, і я не міг розгледіти його як слід. І було неясно, чи то це відбувається зі мною, чи то десь поряд. Але це загалом не мало для мене значення. Сором, гнів на себе і жаль за тим, що запізнився, стирали грань поміж мною і довколишнім світом. Я моргнув очима, щоб відігнати видиво, прокашлявся і занурився у царство музики, сміху і світла.